На що жити на світі, як не знати того щастя? І він виявив свої думки Іванові, і той і згодився з ним. Вов з ним, січовим життям, говорив Іван, яка там утіха, тільки що пити. На буджаку можна і так прожити вільно, без землі. Візьму я оце разом з Галою ще Ївгу. Чогось мені без неї сумно та журно. Одружуся з нею, та й будемо жити на буджаку поруч з димком. А в ту хвилину дуб пропливав повз високу скелю біля Романкова. Дивиться, Гнат, аж на скелі Настя з відрами стоїть та білою хусточкою слізоньки втирає, а далі, як угляділа його в дубі, тайну хусточкою в повітрі махати. «Прощай, прощай, бравий козаче. Вимовляла та хусточка, недовго судилося нам з тобою в парі бути. Скочив Гнат на чердак дубу, зняв шапку та йну махати нею. Прощай, прощай, дівчинко, як живий буду, то до тебе прибуду. Далека вже дуба Драманкова, на рожеві від проміння ранкового сонця пилині Дніпра, він здається дрібною камашкою а дівчина все ще стоїть на скелі і дивиться вслід тому, хто так несподівано збаламутив її молоде дівоче серце. Недовго пливли козаки, тільки сидячи в дубі поснідали та пообідали, аж тут уже й нові кайдаки, де жила дружина Гайдабури. За часів Нової Січі в нових кайдаках була збудована добра запорозька фортеця, Після ж скасування Січі, нові Кайдаки зразу були повернуті на повітове місто нової новоросійської губернії, а городничим міста було призначено полковника Шостака. А коли запорожці прибули до Кайдаків, там будувалося чимало нових казенних будинків, стіни ж фортеці руйнувалися. Наказавши гайдабурі, щоб до ночі був. Із своєю родиною на дубі Петро з товаришами пішов обдивлятись по місту та купити якнайбільше харчів, щоб уже вистачило їх на всю далеку дорогу. Тільки успіли запорожці піднятися на гору до церкви, де був базар та крамниці, як їх оточили з усіх боків кайдачани, і сунулися за ними слідом, дивуючи, звідкиля взялися козаки» коли вже два роки було заборонено запорозцям не тільки носити зброю, а навіть одежу і звати себе запорозцями. Чимало й тут знайшлося товаришів, навіть приятелів наших дунайців, розпитуванням про життя на Дунаї, і тут, як у Романкові, не було кінця краю, і козакам зовсім не давали ходу. Тільки простяглися було наші козаки до однієї перекупки – з рундука, котрої на них приємно дивилися оселецці, тарання і чихоня, як їм перепинив шлях поліцай у білих, вузеньких як дудки штанях, синім у каптані, з шаблею при боці. Знать було, що того не простий поліцай, бо позад нього йшло ще двоє городовиків. — А стійте лише, — сказав він, ставши проти Петра. — Що ви за люди? — Хіба не пізнали, — відповів Петро. Ми ж запорожці. Які такі запорожці, почав гримати поліцай. Немає тепер запорожців. Мабуть, розбишаки якісь або втікачі. Як насмілилися шаблі чіпляти? З запорожцям бути без шабель не годиться. Ми не тутешні запорожці, а вільні за Дунаю. Цить, цить!» замахав на Петра руками поліцай. Ходіть усі за мною до городничого. Петрові це не подобалося, проте, маючи в кишені білет з печаттю післанця князя Потьомкіна, він, не вагаючись, пішов з товаришами за поліцаєм. Кодацький городничий Шостак уже був підстаркуватий, гладкий чоловік. На своєму віку він уже послужив чимало у війську і тепер в чині полковника відпочивав на посаді городничого. Коли до нього привели запорості, він після смачного обіду і доброї пляшки горілки вже виспався і тепер сидів в халаті, смокчучи люльку на довгому чубуці. Коли поліцай одрапортував йому, що привів таких запорожців, котрі втекли на Дунай, він вип'яв на козаків свої здивовані очі і почав гримати. «От це добре, вскочили ви до моїх рук. Як же се ви сміли тікати до бусурманів?» Ось я зараз усіх вас, голубчиків, колодки. Підождіть, пане полковнику, не хапайтеся, сказав Петро. Те вже давно цариця нам подарувала. А світліший князь уже аж двічі засилав до нас післанців, намовляти, щоб верталися назад. Він і землі нам, і вільне життя обіцяє. От нати нам от полковника, князівського післанця, «І білет дано, що нам ніде ніякої перешкоди не чинили». Прочитавши білет, Гродничий почав неймовірно розглядати його з усіх боків і навіть проти вікна на світ. «Не чув я про такі білети нічого», – сказав він згодом, – «і наказу такого в мене немає». «Чи не самі ви, голубчики, цей білет написали?» «Певно, що воно так і буде». І воно, звернувся він далі до старшого поліцая, «Який у нас наказ про запорожців? Наказ світлішого князя від 1776 року, щоб усіх, які знайдуться, не панські запорозців, віддавати в пікінери». «Чули?» – гукнув Городничий. «Признавайтеся мені зараз, хто з вас панський, а хто казенний? Ти які ж там у Туреччині пани?» Обізвався Петро. «Чудні ви, пане, ви гадаєте, що і там князі та графи? Там паші, мурзаки та беї. Це ми все розберемо, хто ви і киля. Перш за все є ваш білет, пошлю до губернського правління, в Кременчук, щоб там роздивилися, чи він певний. А скільки ж то мене часу?» – спитав Петро. «А місяців зотри мене. А як же ми будемо без білета? У в'язниці вам все одно він не потрібний. Тепер і Петро зрозумів, що справа виходить на зле, що може доведеться шаблями та чингалами собі до дуба стежку прокладати. Проте раніше, ніж проливати кров, він удався до хитрощів. Почувши, що дехто з товариства почав споричатися з городничим, доводячи, що запорожці вільні люди, він зразу спинив їх і повів розмову сам. Ви пробачте нам, пане полковнику, як ми третій рік уже не бували тут, то і не знаємо, що тут діялося, як воно є. От, будь ласка, скажіть, як воно сталося, що запорозці були вільні, як от, приміром, ви, пане? А тепер ви питаєте, чи немає поміж нами панських. Ваджу, що в тебе в голові гробці літають. Не дурно ж вона, як винницький казан за вбільшки. Було колись ваше, та минулося, а тепер усі запорожці що по панських землях сидять, так то панські кріпаки, а таких, що вештується по селах, як от ви, забирають пікінери на царську службу, от що. Так виходить, пане, так що, як то запорожець, так або робив пана, або служить цариці. Нарешті таки збагнув. Так же воно і є. Так про що ж ви, пане полковнику, турбуєтеся? Адже ж ми з тими прибули сюди з Дунаю, щоб у пікінерах цариці послужити. Городничий глянув на Петра здивована, а товариші того ледве не скрикнули забурення, та таки вдержалися, зрозумівши, що Петро хоче обморочити Городничого. «Як? Самі охоторію йдете?» – спитав Шостак. «Та вже ж ніяк, запорожцеві що? Звісно, аби гуляти або воювати». Гульнянам за два роки просто остогідла, а воювати так аж руки сверблять. От ви, пане полковнику, і напишіть, значить, до губернського правління, щоб нас прийняли пікінери, а ми поки що на прощання погуляємо. Так, ви б же так зразу й говорили, що приїхали служити пікінерами, а то почали версти нісенітниці про якесь вільне життя. «У пікенери я можу вас і без губернського управління віддати, на те в мене наказ є. Якщо так, то по добрій волі йдете, тоді з Богом догуляйте, а завтра і виряджу вас у Самарі». «От, спасибі, що недовго тут держатимете», – сказав Петро, – «коли б скоріше до війська, бо воювати при цьому хочеться». Уклонившись городничому, Петро махнув рукою товариша. «Ну, панове, ходімте!» та вдаримо сьогодні щелихом об землю. Тільки глядіть, бешке то не чиніть, окнув слід козакам городничий і почав розпитувати підручно про інші справи в місті. Петро справді повів товаришів знову на базар та завів до Шинку. На же до дуба нікого і не пустив, щоб поліцей не вистежили, що в запоростів стоїть дуб на поготові. Тільки коли вже смеркло козаки пішли в берег, Відіждавши Гайдабуру з його жінкою, після третіх півнів відіпхнули дуба на воду і попливли вниз за водою. На сході небо почало біліти, зірки зблідли, стеряли свої яскраві проміння, і одна по одній зникли з очей козаків. Темний, як ніч Дніпро, почав на сході вкриватись сперше срібним, а далі срібно-рожевим килимом, Кайдаки міцно спали, як і та воля, що її приспали тут пани городничі. Демкора Газа, що був під час усієї подорожі дуже сумний і небалакучий, нарікав щодня на те, що брат Петро не поспішає, тепер повеселішив, радіючи як з того, що так щасливо вони уникли в кайдаках пригоди, так і з того, що до Базовлука тепер було вже недалеко, і він скоро побачить свою галю, пригорне її до серця, приголубить, заспокоїть після нелюдського життя тяжких образ та мук і повезе разом з любим сином на вільне життя до лиманів під захист нової за Дунайською і Запорозькою Січі. «Добре викрутилися», – обізвався під той час Петро. «Та тільки що будемо робити без харчів? а За тими поліцяями не довелося навіть хліба купити». Всі сиділи стомлені й невеселі. А саме тут, на біловатому обрії неба, виник з темної пилини Дніпра монастирський острів. І проти нього, над скелями Дніпра, визначилася біленька хатина старого Глоби. Глянувши на той зимовник, Димко пригадав, що в старого запорозця чимало умлені робітників, а де багато людей, там повинно бути і багато гарчів. Не журися, Петре, обізвався він. Підвернеш дуба до глобиного млина, там будуть у нас і харчі. Коли трохи розвиднілося, дуб пробігав уже повз половицю. Не більше як два роки минуло з того часу, коли Демко був тут спокійним своїм тестем, а вже помітні сталися тут одміни. Запорозьких зимовників понад половицею вже не було а натомість по долині будувалися великі будинки. У праву ж руку від хати Глоби, поміж скелями та по каміннях, будувалася ціла Слобода. Дуб наближався вже до протоки між Монастирським островом та Млином Глоби. Чарівне було це місце за часів Запорожжя, не те, що тепер, коли всю голову острова побили на камінь та продали на Брук, Катеринославських вулиць та на будівлю мосту через Дніпро, та голова була дуже висока і скидалася на велике замчище. А з правого боку протоки, вище млина глоби, теж випиналися над водою такі високі скелі, що до верху їх із рушниці б не досягнути. І от ті височенні скелясті гори, уквітчені кучерявими дубами, мов вартові, стояли по обидва боки протоки зазираючи в її прозірні води. А всі подорожні, захоплені красою берегів, з напруженням дивилися, як їхній дуб сунувся в протоку, мов, в темну пащу звіра. «Ану ти, вчений!» – зненацько гукнув Петро до Демка. «Прочитай лише, що то на тих дошках написано?» Демко тільки тепер, коли брат звернув його увагу, помітив, що... І на острові, і на березі стояли стовпи, а на стовпах були поприбивані дошки. Придивившись у бік острова, Димко голосно прочитав «Острів князя Прозоровського!» Перевівши ж очі на берег, додав «Власність світлішого князя Потьомкіна, бодай би тобі заціпало з твоєю наукою!» знервовано гукнув Петро і плюнув набік з пересердя. Та це ж Глобин, сади, млини, хата закукали всі. Ми ж усі знаємо, що тут усяку рослину Глоба садив власними руками. Ще й досі не розумієте, сердито буркнув Петро. Ще й пан Шостак не навчив вас розуму. Було все, Глобине, а тепер виходить, що й усе те, що придбав Глоба, і сам він стали власністю світлішого». Смутні стали козаки, і одвели очі від скель, неначе ті скелі вже не любі їм стали. А велика бистря Дніпрової протоки, неначе навмисне, щоб не завдавати козацькому серцю жалю, так підхопила дуба, що козаки не нещулися, як промайнули повз млин, що своїм великим колосом розкидав під скелями по повітрю цілі пасма блискучих бризок. Вже далеченько від млина пристав Петро дубом до берега і разом з Димком та кількома товаришами пішов до Глоби. Хоч було ще дуже рано, а проте козаки здибли старого вже у млині. Він саме давав розпорядок, чиє зерно раніше засипати та кому з робітників що робити. Побачивши перед собою узброєних запоростів, Глобо здивовано і з радістю говкнув. «Пугу-пугу, звідки ля вас Господь приніс!» «Чи по волі, чи по неволі?» «Добрі молодці, все по волі ходять», – відповів за всіх Петро, чемно вклонившись старому. «Зарадьте діду нашому лихові, дайте нам на тиждень харчів». Петро розповів про те, звідкиляй, куди мандрували запорожці і через що опинилися без харчів. Демко ж розказав про свою лиху годину і про смерть тестя. Покарав Покарав нас Господь, кілька разів говорив Глоба, слухаючи оповідання братів. Коли ж вони скінчили, він, похиливши, зажурену голову додав. Його свята воля. От і моїх сусідів, що понад половицею жили, покривдили. Всі зимовники їхні поруйнували, землю пообирали, а їм звеліли на каміннях хати будувати. «А ви ж, діду, як?» – спитав Петро. «От ми на скелі бачили дошку з написом про те, що ця земля вже не ваша, а князівська». «Дошка справді там маячить», – відповів Глоба. «Та тільки мене ще ніхто не зачіпав, бо тут у мене сам світлійший».